Wali mwan mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi atapata bustani mbili rabbukum atukadhiban ipi katika neema za mola wenu mlezi mnayoekanusha dawata afnan bustani zenye matawi yaliyotanda basi ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha ndani yake zimo chemcheme mbili zinazopita basi niipi katika nema neema za mula wenu mlezi mnayoikanusha? fihi min kulli faakihatin zawjan homo katika kila matunda zimo na mna mbili. labi a la rabbikuma tukaththiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? muttakiina ala furushin bat istabarqa wajna jan, wa Wawe wajna wamegemea matandiko yenye vitana ya hariri nzito na matunda ya bustani hizo yapo karibu ya ipi katika neema za mula wenu mlezi mnayoikanusha fihi na qasirat at-taraf lam yatumithum inson qablahum wala ja wanawake watulizao macho yao Ajawagusa mtu kabla yao wala jini tabi aala rabbukuma tukadhiban ipi katika neema za mwala wenu mlezi mnayoi kanusha kama kwamba wao ni yakuti na marjani Fabi Bas ni ipi katika neema za mula wenu mlezi mnayoikanusha? Ati yaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani. Tabai ayi rabbikuma tukadhiban. ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? na zaidi ya hizo zipo bustani nyingine mbili sami a la rabbikuma tukazziban bas iniipi kachika neema za mula wenu mlezi mnayokanusha mudhammatan za kijani kibevu tabii a laa ipi Bas katika basiniipi kachikane wenu mlezi mnayoikanusha fihi ma'inana naddakhatan na chemcheme mbili zinazofurika basi ni ipi katika neema za mula wenu mlezi mnayeikanusha basi hima fakihatu wa Imohumo miti ya matunda na mitende na mikomamanga basi ni iki katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. kanusha omo wamo wanawake wema wazuri tabe ay ala rabbukuma tukadhiban ipi katika neema za mwala wenu mlezi mnayoikanusha abṣūratun fil khiyam wanawākiw wanautawishwa katika mahema basini bi katika neema za wenu mlezi mnayoikanusha lam yuthmithum ins qablahum Ajawagusa mtu wala jini kabla yao kumatukaziba bas ini katika neema za Mola wenu mlezi mnayoekanusha muttakinina ala rafrafin wa hisan wamegemea juu ya matakia kijani na mazulia mazuri tabi a basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Tabarakasmu rabbika dhil jalaali wal ikraam. Limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu. Allahu akbar Allahu akbar. La hofu weza wa mwana wake mlezi atakuwa nazo bustani mbili basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mneo ikata bustani hizo zina matawi ya kufurahisha mazuri basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mneo ikata katika bustani hizo mtakuwa na chemchemu zinazopita maji kama wapendavyo basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mneo ikata umo mtakuwa namna mbili ya kila matunda. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? wametegemea na kutua juu ya matandiko ambayo mitwana yao ni ya class nzito. na matunda hizo bustani mbili yatakuwa karibu kwa mwenye kuyachuma. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? katika hizo bustani watakuwa mmoja wake wenye kuhifadhi macho yao Hawa angali, la lawa zao tu waliobikra hawajakaribiwa kabla yao na mtu wala jini basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi inayoikata wanawake hao kwa uzuri wao na usafi wao wa rangi ni kama yakuti na marijani basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi Malipo ya vitendo vyema hayawezi kuwa ila kwa sababu njema. Basi neema ipi katika neema za Mwana wenu Mlezi ninayoikataa? Na mbali ya bustani hizo zilizo kushata, juazibo mbili nyinginezo. Basi neema ipi katika neema za Mwana wenu Mlezi ninayoikataa? Za kijani iliyokoza mnorangi yake hata ikawa inaingia katika weusi. Basi neema ipi katika neema za Mwana wenu Mlezi ikata Dani humo zimo chemchembu mbili zinazofurika maji yasio katika. Basi neema ipi? Katika neema za Mwenyelezi ninayoikata. Huumo itakuwa na miti ya matunda mbalimbali na mitende na mikoma manga, yani mikudhumani. Uenda huku kutajwa haswa tende na koma manga kwa kuwa ni matunda bora kuliko mengineyo kama zilivyothibiti kwa mujibu wa Taala. Kwa kuchambuliwa tendee kwa ujuzi wa kimia imeonekana na kuwa ina sukari 75 tano katika mia takriban na adhabu yake ni sukari ya miwa na vilevile zimo sukari zinazogeuka yani sukari ya matunda fructose na sukari ya zabibu glukos, nayo ni nyepesi kungua katika mwili na kwa hivyo humpa mtu nishati ya kufanya kazi vizuri viungo na kumpa mwili joto. Na pengine labda ndio hikma ya Mwenyezi Mungu kumwamrisha Mariamu aletende ili arejeshe nguvu zake baada ya machungu ya kuzaa. Mbali na hayo tende inayosema kubwa katika calcium, yaani choka nachuma, na chuma na fosfori, yani phosphorus ambazo mwili unahitajia. Naimo pia kiasi maalum ya nicotinic acid ambayo ni vitamini ya kuleta maravi ya pelagra, na vitamini a na b na zimu pia protein na mafuta na vitu hivi vinaifanya tende kuwa ni chakula chenye manufaa ya kukamilika kama kama manga au kudhumani kwa Kiswahili cha kaskazini imo katika kokwa zake au maji yake sehemu kubwa ukilinganisha na matunda mengineyo ya limonic esi ambayo inasaidia inapoungua katika mwili kupunguza athari ya ukali acidity au humuza katika mkojo na damu inasababisha kuepukana na maradhi ya nakras au bot kuumwa viungo أغلب kidore gumba cha na kufanyika mawe katika mafigo juu ya hayo katika maji ya komamanga zimosukari sukari na mambali mbali sihaba moja katika mia zilizo nyepesi kuungua na zenye kuleta nishati ya kufanya kazi kadhalika maganda kwa mamanga yana mada ya kukausha ya kuzuia kuhara tanin inayolinda matumbo madogo yani chango nayo nayo yasibu wakati wa na maradhi ya kuhara kadhalika maganda kwa mamanga hutumika kuwa minyoo michango basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? humo mu wake wenye tabia njema, wenye nyuso za kupendeza. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wazuri wa macho, wenye kustawishwa ndani ya mahema yao. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Hawajakaribii wanadamu wala jini kabla ya ume wao wao. Basi neema ipi katika neema za Mwana wenu mlezi mnayoikataa? Wamegemea juu ya viti vya enzi kwenye makava kijani na mazulia mazuri mazuri yaliyofanywa kwa ufundi wa ajabu. Basi neema ipi katika neema za Mwana wenu mlezi mnayoikataa? Limetakasika jina la Mwana wako mlezi, mwenye utukufu na wingi wa neema.